7 de 4 de febrer i a l'informatiu de la ràdio Palafrugell us explicarem que de nou hi ha un cap de setmana amb diversos positius en consum d'alcohol i drogues a Palafrugell. Ho detecta un macrooperatiu que han realitzat per segon cap de setmana consecutiu la policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra. També us explicarem que avui a les 7 de la tarda comença la sisena edició de les Tertúlies Pallac. L'Ariadna Ferrer ha pogut conversar avui amb dos membres de la Fundació Josep Pallac, en Manel Blanco i en Josep Maria Prats. També us explicarem que el Cine Club Garbí és, està de rècord i és que un 11% més de públic va assistir al el... Tertúlies Cinema durant el 2019 respecte al 2018. La informació comarcal ens portarà a explicar la preocupació de la policia de Sant Feliu de Guíxols al voltant d’un lladre de cases que també estan investigant si roba en cotxes. Tornarem cap a Palafrugell per explicar-vos que demà finalitza el període de votació per decidir a què es destinaran 3.000 euros del Consell de Joves. I finalitzarem aquest informatiu d'avui recordant-vos que avui, precisament 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer. La Montse Salvatxua ens recordava la importància de seguir uns bons hàbits saludables per prevenir aquesta malaltia. Comencem aquest informatiu de ràdio Palafrugell explicant-vos que la policia local de Palafrugell, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, el passat cap de setmana van tornar a prendre el control dels accessos a un espai destinat a l'oci nocturn. De nou, l'objectiu era fer defecte dissuasori de conductes incíviques i així mantenir la màxima seguretat a la zona i al municipi. L'operatiu va acabar amb tres detinguts en els diversos controls situats en llocs propers a la coneguda discoteca. Per segon cap de setmana consecutiu, la policia local de Palafrugell i els mossos d'esquadra van desplegar aquest operatiu contra les conductes incíviques relacionades amb l'oci nocturn. A més d'aquests tres detinguts, doncs també us hem d'explicar que es van detectar tres infraccions pertinença de substàncies estupafaents i dos comissos contra la protecció de Seguretat Ciutadana pertinença d'arma blanca. En relació a aquests tres detinguts, us hem d'explicar que un d'ells va ser detingut per un delicte contra la salut pública i els altres dos perquè tenien una ordre de recerca judicial. D'altra banda, l'operatiu va acabar amb diversos positius per consum d'alcohol i drogues. Al llarg dels controls, pel que fa al test de Colemia el balanç va ser de 10 colèmies administratives detectades i 6 més que aniran per via penal. A més es van també a detectar sis drogoters que van donar positius. Novament, amb aquesta actuació es considera que es va poder mantenir un alt nivell de seguretat al municipi. Al mateix temps, es recorda que cada vegada que sigui necessari se seguiran programant dispositius d'aquestes característiques per tal d'evitar que els esdeveniments vinculats a l'oci nocturn provoquin problemàtiques de civisme, així com que puguin comportar un risc per la seguretat o la convivència entre la ciutadania. Aquest, com us deia més, el segon control conjunt de policia local i Mossos, la setmana passada es van detectar prop d'una quarantena de positius, aquest, malgrat que es van detectar menys positius, va acabar amb aquestes tres persones detingudes. Nosaltres demà ho comentarem amb el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, al voltant de si estan molt preocupats i de si poden fer alguna cosa més que continuar amb les campanyes de, de sensibilització i de conscienciació. Canviem radicalment de tema en aquest informatiu de Ràdio Palafugill, continuem però amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs, parlarem de les tertúlies Pallac que donen inici a aquest, a aquesta tarda a les 7 al Teatre Municipal de Palafrugell. L'Ariadna Ferrer, la nostra col·laboradora en pràctiques, ha pogut parlar amb dos dels membres de la Fundació Pallac, amb en Manel Blanco i amb Josep Maria Prats, al voltant d'aquest inici de les tertúlies Pallac, aquesta sisena edició. Us deixem amb un fragment d'aquesta conversa que l'Ariadna ha mantingut amb en Manel i en Josep Maria.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 que és un públic variat o que normalment sol haver-hi eh, gent d'un rang d'edat doncs, ja dedicat a eh, en un àmbit més laboral, etc o hi participen joves, com ho veieu? De fet, a les tertúlies hi pot participar i tothom, l'entrada és lliure, sí. Mm -hmm. però sí que depèn a vegades molt del convidat que hi ha, hi ha un tipus de gent i ha un altre, sí que hi ha gent fixa a les tertúlies mm -hmm. per l'interès en el món educatiu... Mm -hmm.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 Doncs moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració, eh, esperem que la tertúlia doncs, sigui el, el millor possible, que hi vingui molta gent perquè és molt important el tema de l'educació, està molt complicada en aquests temps perquè bueno, inclús la, la imatge dels professors està molt deteriorada... La... Mm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 i donar les gràcies al teatre per accedir-nos la sala. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Okay. Gràcies a vosaltres, bon a vosaltres. dia. Bon dia. Doncs la conversa íntegra, l'entrevista íntegra, la podrà escoltar en els propers dies a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i també en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Ara, però, canviem radicalment de tema per explicar-vos que el Cine Club Garbí de Palafrugell ha aconseguit un nou rècord d'espectadors durant el 2019. En total, van passar pel cinema palafrugellenc 23.349 persones, una xifra que suposa 2.349 espectadors més que el 2018. En resum, durant el 2019 hi va haver un 11% més d'espectadors al Cine Club Garbí. El Teatre Municipal de Palafrugell és on es projecten les pel·lícules i en total, en, en tot l'any passat, hi va haver -hi 322 sessions de cinema. Amb el pas dels anys, el Cinem Club Garbí s'ha convertit en un referent cultural de Palafrugell en els seus 31 anys d'història. Àlex Cebollero, director de l'entitat cultural valorar en aquesta sintonia els resultats com a molt positius, tot i que amb modèstia apunta que el cinema Palafrugellenga ha, la ten... ha seguit perdoneu, la tendència de les sales del cinema estatal. Veus? És a dir, un augment del més de 11%. Va, va, diguem, d'acord amb la tònica general d'aquest any 2019 la que ha, ha sigut això, que ha una bo una més, no? a nivell de tot l'Estat en quant cinema. Dia, el cinema. L'altre dia si permet un segon de re, un, un petit apunt Home, sí, si però això t'ho deia. Eh? En els Goya es va dir el president de l'acadèmia de, de l'Acadèmia Tars i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya eh, es, es, es mostrava molt de que el cinema hagués augmentat eh, això, un 10 o un 11% l'assistència de públic. El que va callar és que les pericoles espanyoles fora de quatre totes s'havien enfonsat i que les quatre que justament han tingut més públic, eren les quatre que no tinguin cap nominació als Goya. No obstant això, el fet que l'any passat registrés un 11% més d'espectadors del Cine Club Garbí no és un fet puntual i és que ja en el 2018 respecte al 2017 l'entitat va registrar un 9% més de públic. Així doncs, no és casualitat aquest increment que hi ha hagut en guany. El Cine Club Garbí us fem una miqueta d'història. És una entitat cultural que va néixer l'any 1989, quan un grup de gent de Palafrugell va decidir unir-se per promoure activitats cinematogràfiques a la vila. Durant una primera etapa de 4 anys van organitzar fins a 45 sessions el desaparegut Cinema Garbí com a complement a la programació comercial que s'oferia en aquella sala. Però el tancament del cinema el gener del 1994 va fer que també s'acabessin de forma temporal les activitats de l'associació. Amb l'obertura del Teatre Municipal, però, va sorgir la possibilitat de tornar a oferir cinema. Durant tots aquests anys, a partir del gener de l'any 2000, s'han programat més d'un miler de pel·lícules projectades en més de 3.000 sessions i s'han organitzat diverses activitats complementàries, com ara eh, presentacions de pel·lícules, llibres i concerts, exposicions i col·laboracions en diverses entitats locals. El Cinema Club Garbí també col·labora amb l'Ajuntament de Palafrugell amb l'actualització dels nous equipaments de projecció cinematogràfica i el 2016 el Consistori va fer entrega al Cinema Club Garbí el diploma del mèrit ciutadà. Aquesta, doncs, informació positiva de aquest 11% d'espectadors que ha crescut al Cinema Club Garbí aquest any 2019 respecte al 2018. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres i que ens porta a parlar novament de successos i és que arresten un lladre de cases i investiguen si també roba en cotxes a Sant Feliu. Hi ha un deliquent multireincident que fa anada de a la policia ganxona. Es tracta d'un veí de la ciutat de 38 anys i nacionalitat espanyola que ja acumula una vintena de detencions i que ha sortit de la presó fa poc després d'entrar-hi a finals de novembre. En aquesta ocasió els Mossos d'Esquadra l'han caçat després que robés en dos domicilis de la població. Els agents d'investigació de la comissaria de Sant Feliu estan investigant a més si aquest individu, amb un passat delinqüencial al poble, està darrere dels últims robatoris a l'interior de vehicles que està patint la població. Per exemple, divendres passat n'hi va haver tres. El jutge el va enviar a presó a finals de novembre després de ser arrestat 16 vegades en els últims dos anys per entrar a robar en habitatges i rebentar vehicles a Sant Feliu de Guíxols. En aquesta ocasió, els Mossos l'acusen ara de ser el presumpte autor de dos robatoris en força a interiors de domicili. Els agents... El van detenir el dia 31 de gener en un carrer de la població canxona. Es dona el cas que en el moment de l'atenció se li va localitzar un tornavis, una clau de multiús amb tornavisos, claus Allen i un guant. Els Mossos l'imputen gràcies a les tasques d'investigació dels agents de la comissaria de la ciutat en dos robatoris perpetrats entre finals del mes de desembre i principis del mes de gener. El primer del qual se l'acusa es va dur a terme entre els dies 27 de desembre i 8 de gener en una casa de segona residència del carrer Comerç. El lladre, presumptament, hauria forçat una persiana i va robar objectes valorats en 1.350 euros aproximadament. Entre ells hi havia bicicletes, coberteria, peluixos i ampolles d'alcohol, entre d'altres objectes. L'altre robatori va ser al mateix carrer i també en una segona residència. Aquí, els amos es van trobar a l'interior regirat i que els hi havien robat un televisor, ampolles d'alcohol i joguines de peluix, entre d'altres elements. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que demà dimecres acaba el procés participatiu del Consell de Joves per decidir a què es destinaran els 3.000 euros que l'Ajuntament de Palafrugell posa a disposició dels joves. Per saber-ne més detalls, ens posem en continuació en contacte amb la Marta Julián. Bon dia, Marta. Bon dia, Rubén. Doncs, eh, gràcies per tenir la nostra trucada. La Marta Julián és dinamitzadora del Consell de Joves i ens porta a doncs, eh, explicar aquesta, aquest període de votació que va començar el passat 25 de gener i que encara queden uns quants dies, eh, Marta, per poder-hi participar? Sí, exacte, queda fins al dimecres, el dimecres 5 de febrer. Fins dimecres encara teniu temps. Sí, ja els farem tot el buidatge, ja. Perfecte. Quin, quins són els requisits que, que s'han de complir per poder participar en aquest, en aquest procés? Cal tenir entre 14 i 29 anys i estar empadronat a Palafrugell. Uh -huh. D'acord, uh, si entrem a l'enquesta, que de, després a la nostra pàgina web doncs, penjarem l'enllaç directe per tota aquella gent que, que hi vulgui participar doncs ho tingui més fàcil, doncs uh, veiem que hi ha diverses uh, propostes com per exemple jornada d'intercanvi cultural a partir d'estants i paradetes concretes Explica'ns una miqueta aquests, aquests, aquestes propostes que, que s'han dut a terme en aquest, uh, per, per, per, per poder invertir aquests 3.000 euros i aquest any es va fer una jornada participativa el dia 11 d'octubre, una jornada eh, festiva i participativa, perquè també vam tenir concerts mentre treballàvem amb temes de Palafrugell, uh -huh. i van sortir 11 propostes. Tota aquesta informació la podeu trobar també a la plataforma Decidim, d'aquí de, del propi Ajuntament, que sí. ho hem anat penjant tot i una mica hi ha la resposta. No? D'aquestes 11 n'hi ha 6, que sí que són viables econòmicament, principalment, no? perquè les altres potser se n'anaven del pressupost de 3.000 euros i aquestes 6 doncs, és això que ens, que ens ha recomendat un Robert que és la jornada d'intercanvi per, per treballar més de, de convivència no? un intercanvi amb paradetes i que doncs, les diferents cultures que convivim a Palau-Llell doncs, puguin bueno, oferir eh, doncs, des de menjar des d'accessoris uh -huh. típics de d'això de la seva cultura. També hi havia l'opció de donar-los a una ONG que treballi per temes amb joves, aquí no? si per la Frugell hi ha, hi ha una mesa que, és, que de cooperació no? que s'encarrega una mica de decidir eh, quins, quins projectes de cooperació participa l'Ajuntament i, i pensàvem que a través d'ella, no? amb aquesta mirada juvenil, doncs eh, poder-los donar en alguna ONG. També hi havia la iniciativa, abans que ens arribés Temporal Glòria, sí. de poder destinar-los a recollir deixalles de les platges. no També hi ha diferents grups dins del municipi que de forma regular es dediquen a recollir deixalles, no ja o sigui directament amb fulla, amb submarinisme a fons del mar, com sigui a les platges, i hi havia l'opció de poder finançar-los una mica. Uh, hi havia una altra proposta, que era arreglar el camp de futbol que hi ha allà al costat de l'escape park. Eh, arreglar el camp és molt car, però el que sí que es pot comprometre de l'àrea de joventut és arreglar les porteries d'aquell camp. Uh -huh. Hi havia també el tema de l'ampliació del parc de Calistènia, eh, que hi han bueno, ha, ha dos, dos elements a, allà al parc de la Saulera, i seria posar un tercer element. Sí. I contribuir a, a el era de cinema que està des del teatre municipal, demanant també una mirada més, més de pel·lícules més per joves, no? Mm -hmm. Treure el col·lectiu juvenil a utilitzar doncs, aquest recurs que hi ha un íntic no? del cinema que s'organitza en teatre. Sí, eh, ens comentaves que en, el, en aquesta jornada que vau fer a, a l'octubre doncs eh, van sortir onze propostes, definitivament n'han quedat sis, eh, per què s'han quedat aquestes altres cinc propostes? Eh, pel camí, diguem-ne. Bueno, n'hi havia algunes que ja són ofertes des de, de l'àrea de la joventut, no? per exemple, la proposta de eh, tenir una càmera de vídeo perquè els joves puguin demanar i puguin gravar pel municipi videoclips o vídeos o treballs de escola, de l'institut, uh -huh. i aquesta opció ja hi és. Si tu primer fas uns cursos al Punt òmnia, després, i garantitzes que saps utilitzar la càmera, sí. després te la deixen per gravar. Llavors, com que aquesta opció ja hi ja no l'hem posat de comprar una càmera. Ah, uh -huh. O, per exemple, l'opció de... hi havia l'altra proposta de los amb matllers, arreglar-los amb matllers. Clar, l'inversió per arreglar-los amb és una inversió molt gran, que amb 3.000 euros poca cosa no hauria, es pot fer. Uh -huh. I, I també hi havia un espai dòxim d'autorització que... Una mica era la idea que ja existeix a Palafrugell de l'espai jove, però el que demanaven era que fos més al centre. Uh -huh. I al final dels emmetllers no estan tan lluny del centre i es va valorar, no? O també, com que encara està venjadant el nou Can Genís, també hi havia una proposta que s'assimila molt al nou Can Genís i i també es va valorar que que aquesta opció també s'oferia, no?, els joves d'acord doncs puntualitzat aquesta aquest dubte no? que, que jo tenia ara una cosa interessant no A pocs dies doncs de tancar aquesta votació és poder no sé si podem avançar què, què hi ha per davant? Quina proposta està guanyant de moment per si després els joves entre 16 i 29 anys doncs, eh, volen participar-hi perquè s'animin doncs, per dir, ostres no, que a mi m'agradaria més l'altra proposta perquè es moguin una miqueta. Eh, quina sí. és la proposta que està liderant ara mateix a aquesta, a aquest, a aquest procés? Ara mateix tenim un empat tècnic. Carai, un empat astres. tècnic vull dir que hi ha una diferència d'un o dos vots mm -hmm. i que des del propi Consell creiem que si hi ha aquesta diferència tan petita doncs el millor serà repartir els 3.000 euros. Eh, entre la jornada d'intercanvi per treballar temes de convivència i el destinar-los a recollir platges. D'acord. Que invertir 1.500 euros en una cosa i 1.500 euros en l'altra, pues, si al final és el que més els ha mogut, eh, també estarà bé i també podrà ajudar. La veritat és que sí, no? si hi ha tan poca diferència de vots i potser veient doncs, que amb aquestes quantitats, no? repartint la quantitat, doncs, ja es podria fer una bona acció, doncs, també seria una, doncs, una, bona, una bona idea en aquest sentit doncs, repartir el, el, aquest pressupost de 3.000 euros, doncs, repartir-lo en aquestes dues accions que de moment són les que lideren eh, aquest procés participatiu. Nosaltres, doncs, com us diem, a tots aquells joves entre 16 i 29 anys empadronats aquí al municipi que vulguin participar, doncs, podran trobar l'enllaç eh, a, a través de, de la nostra pàgina web, també eh, la plataforma Decidim de l'Ajuntament de, de Palafrugell i com eh, la Marta ens ha fet arribar a nosaltres, doncs segur que també ha corregut aquest, eh, aquest enllaç eh, per WhatsApp i altres vies, eh, altres xarxes. Sí, chances, tant, tant a l'Instagram d'Educadors de Carrer com l'Instagram de Can Janís, mm -hmm. també en la, en la bio, la part de dalt del perfil, sí. poden trobar l'enllaç. Doncs la veritat és que tots són facilitats per tal que pugueu doncs, participar en aquest, en aquest procés participatiu. Marta, al voltant de... No sé si tens ara o recordes quantes persones van participar l'any passat i si espereu doncs, arribar cap a, aquesta, cap a aquesta quantitat o, o també doncs, voldríeu superar-la. Justament, al 2018 vam arribar quasi el 15% de la població juvenil en votació, mm -hmm. això és un nombre molt alt, realment eh, va ser un procés diferent, era un procés més material, on només hi havien dues opcions uh -huh. i els joves es van mobilitzar molt. Aquest any, per no repetir errors, aquest 2019 hem estat submergit en un procés d'assessorament i han sortit propostes doncs, eh, que tenen una mirada més oberta, no? també, sí que en segueixen a haver-hi propostes més concretes, però tenen doncs, una intencionalitat més oberta uh -huh. i i no hem pogut fer el mateix procés de difusió que vam poder fer el 2018, perquè estàvem subvengits en aquest eh, procés intern. No? Llavors, eh, si arribéssim al 15% seria perfecte, però si ens quedem en un percentatge més baix, també n'estarem satisfets, no? perquè creiem que, que hem millorat el valor qualitatiu de les mm -hmm. propostes i del procés. Doncs, eh, sí, al, final, eh? això, al final això és també el més important eh? a vegades movem molt per la quantitat però també doncs és important la, la qualitat eh? sí, tant uh -huh. sí que també ara amb, amb, amb tot aquest treball intent del 2019 volem plantejar un procés del 2020 gairebé eh, a través de la plataforma de CIM que, és que llavors els joves poden proposar i opinar des de casa, des del mòbil o des d'un vulgui i eh, que començarà l'11 de febrer. Uh -huh. També penso que és una data, no? Si tanquem el 2019, a l'11 donem resultats del de d'aquesta de, votació i comencem procés del 2020, no? doncs eh, aquestes dates seran, eh, les tindrem en compte i anirem doncs, recordant-les perquè doncs, a vegades vivim tant en el present que, que ens costa doncs, recordar dates properes, però nosaltres les anirem recordant i d'això quan es tanqui doncs, el període de, de votació que és el proper dia 5, per tant dimecres doncs eh, en parlarem Marta si sembla, quan tingueu ja totes les dades blocades i podem doncs, ja anunciar quina ha estat la proposta guanyadora o si finalment doncs, com en aquests moments eh, indiquen doncs, hi hauria dues propostes que vosaltres doncs, des del Consell de Joves eh, decidiríeu que aquestes 3.000 euros aniressin repartits per aquestes dues propostes de moment guanyadores. Eh, si et sembla bé, Marta, doncs, ens retrobem eh, a finals de, de la setmana. Perfecte, i tant. Do doncs eh, Marta, moltes gràcies i tothom a votar a través d'aquest doncs, enllaç que nosaltres eh, també us facilitarem a través de ràdio per la Fins aviat, Marta. Fins aviat, gràcies per donar-nos aquest espai. Doncs aquest frec a frec d'aquestes dues propostes, la de fer una jornada d'intercanvi cultural i la de recollida de platges, que si doncs, continua d'aquesta manera d'igualar de les votacions, doncs, finalment, aquesta partida de 3.000 euros es dividirà per dos, per tant, seran 1.500 euros per cada una de les dues propostes que han rebut més vots. Amb la Marta, doncs, a finals de setmana eh, comentarem aquesta, aquesta proposta guanyadora i, finalment, doncs, sí, s'ha decidit per aquesta opció de dividir aquests 3.000 euros per eh, doncs, compensar el fet doncs, que que aquestes dues propostes estan tan igualades. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, recordant-vos que avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el càncer, nosaltres, si us recordeu, divendres a l'hora del peix fegit, parlàvem d'aquest Dia Mundial contra el càncer amb la Montse Salvatxúa, psicòloga de prevenció de l'Associació Espanyola contra el càncer. La Montse explicava les principals activitats que tenien programades per commemorar aquest dia i, d'una banda, ens recordava que el diumenge 2 de febrer havien organitzat la sisena edició de la cursa Trating en marxa contra el càncer a la ciutat de Girona. D'altra banda, també ens recordava que avui mateix parlarien amb afectats pel càncer de l'Hospital Josep Trueta de Girona i en aquest sentit Salvatxua apuntava que volien donar un missatge de positivisme respecte a aquesta malaltia. De fet, ja a través de les xarxes socials hem pogut veure doncs, alguns d'aquests vídeos que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer han llançat per, d'una banda, doncs, remarcar aquest positivisme doncs, respecte al càncer i també doncs per parlar la malaltia anomenant-la pel seu nom i és que aquesta doncs, és un dels problemes que també es troben des de l'Associació Espanyola contra el Càncer i que es remarquen, eh, dir-les d'una altra manera, doncs tampoc ajuda en aquest cas als malalts. A més amb la Munse també van fer una breu pinzellada sobre la importància de tenir un estil de vida saludable, així ha recordat que és basi seguir una dieta equilibrada i fer exercicis. Si voleu Recuperar aquesta conversa al voltant del Dia Mundial contra el Càncer ho podeu fer a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació al voltant del Dia Mundial contra el Càncer hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 4 de febrer. Nosaltres us recordem que podeu seguir tota l'actualitat del nostre municipi a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i també doncs us recordem que podeu activar les alertes per tal que totes les informacions que anem penjant en aquest portal web us arribin directament als vostres dispositius mòbils. Nosaltres, els dels serveis informatius, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.